papiria ta bego. Ba. Paperia. <risa> ba, bueno, me o su, sorry, ez da dut kontatu zure kole. eta horren zerbait egiteko, ba momentu honetan, eh, nire aisialdian nik eh, beti okeratzen dut eh egotea. Ze eh zea orduteri oso orduk terriak oso beteta daukar eta badudatzen dut hori, e, e, bat, latzaia ordea. orduan, kasu honetan ikusten dut e, dugun, irudietan ba, adibidez e, e, inoiz ez nuke lengo Eta ere ez ignez ez bat edo edo zein ikastetzea. Bai, baina buenas que yo les ha adivines ignezai gero edo arai gugu gaituta gero oso na Osona da hori beste hitza bai. bat, nigerkoa ni ba. da, eta kontent usuan beste pertsona, beste pertsona eta mendea da hori. Niger jotoria bai, e, e, e, eta gaurtxa oso garrantzikoa ikastea, baina horretarako e, e, beste ilabeteak edo hori, sei alde anda eh hobeto ba, egoteko eta zure egoko ba, gusteko gausak eta hori eh eh lasaia egoteko ba estres gehiago daukagu egunean eh, zehar a ver como este rosa que eviten aquí tenemos una o su de irnos una an, la 6 de la 6 a lo que pesada a lo que pesada su de la vez ah, era eso de capturado kat, ah, no, de capturado no? a, manera, a física, una, o, no? Ute, asia, du erin es duro es el erin o no an, vai, vai, no hay, dirides, no no no dira joan edo darchar joan eta andi kibili eta bai aritendu su beste ariketa batzu beste ariketa fisiko batzu baña sal gimnasio batea eze non cadea que su medira yagate pasadas bakarri doa ose ose ose ose ose ose ose ose ose ose ose ose ose ose ose jo eh laguneekin eta zure familiarekin ah, baina hemen gabil logi tän beste hinen dea duzu eta harremana eta zertarako nahi dut jasotu hite gero a Bosban ja ba, er la ciudad de tanago da eh, esu honetan. alabe laguneekin, gure laguneekin, familietan sago eta beste seandre bat ednire jokua egiteko hori ere hori ere gustatzen zaie. Jo, se eta hori naturarekin eta baina galean alde suo al, al, al Bai, ba, eta, eta... zu it's